causes de conflicte amb fills adolescents que porten les famílies espanyoles a recórrer a serveis de mediació, a més dels problemes amb els estudis, amb les tasques domèstiques o de relacions interpersonals. Així ho han explicat aquest dimarts la coordinadora del Servei de Mediació d'UNAF, Ana Maria del Campó, i el responsable de l'àrea de mediació entre pares i adolescents de l'organització, Gregorio Guñón a més de la vocal d'EFA Promet, Anna Cobos, en una roda de premsa per reivindicar la implantació del 21 de gener com a dia europeu de la mediació per difondre aquests serveis, avançant normativa i unificar, unificar criteris. Segons ha assenyalat Guyon, en els serveis de mediació amb adolescents d'UNAF, que han tractat mig miler de famílies en els últims vuit anys, i la demanda dels quals s'ha incrementat exponencialment en l'últim lustre. Cada vegada són més, però, escassos de problemes desencadenats per l'ús de les noves tecnologies, i en particular de l'esmartphone. L'expert planteja que els pares estan davant una paradoxa problemàtica, ja que per un costat senten la necessitat de tallar un ús inadequat del telèfon mòbil i per l'altre volen que el seu fill en tingui per poder tenir-lo localitzat. No tens manera de controlar l'ús que fa del mòbil, però al retardar-li perds control sobre l'adolescent. Això provoca que al final es faci un ús pervés de la tecnologia. Hi ha d'haver un acompanyament per a un ús responsable, explica. Amb tot reconeix que en ocasions és adequat retirar-li el telèfon. No es tracta només que l'adolescent dediqui més temps a les xarxes socials que a la família. Si hi ha problemes per l'ús del mòbil, la relació s'acaba deteriorant i sol haver-hi problemes també amb els estudis. Quan arriben a mediació és perquè els pares ja no poden resoldre el conflicte.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 I comencem parlant del Mercat Centenari de Sant Andreu que enfila la rehabilitació. Més atractiu, més còmode, més accessible per a tothom. Amb aquestes paraules se'n centra més detalls. És com s'imagina Raimon Blasi, regidor de Sant Andreu, el futur del Mercat de Sant Andreu, a la plaça del Mercadal Sense Número, que l'any passat va complir 100 anys. I amb aquestes consignes treballa Daniel Mòdul, arquitecte de l'estudi d'arquitectura adjudicatari de la realització de l'avantprojecte de les obres de remodelació per un import de 52.272 euros. L'adjudicació és un primer pas en un llarg camí impulsat des de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. El projecte es troba en una fase inicial i els paradistes desconeixen de quina manera canviarà el seu lloc de treball durant generacions. Fa unes setmanes van ser aquí el regidor Blasi i l'alcalde Trias i ens van emplaçar els comerciants a una reunió al febrer. Allà podrem donar la nostra opinió, explica Alicenda Pons, presidenta del Mercat de Sant Andreu. Aquest mercat és un dels que estan pendents de remodelació i Blasi ha volgut deixar en carri la seva reforma. En aquest mandat hem fet una inversió de 92 milions d'euros que ens ha permès remodelar el mercat de la guineueta, el de provençals, els encants el Mercat de Sants, el de Sant Martí i el del Guinardó, segons en Homera també, a part de ser regidor del districte de Sant Andreu, és regidor de Comerç, Consum i Mercats. Els comerciants de Sant Andreu recelen de possibles millores estètiques o superficials. Parlaré amb altres mercats reformats per veure si realment els ha servit per augmentar la seva clientela. Volem clients, no volem un mercat amb aires moderns, perquè el nostre és molt bonic i amancant, afirma Pons, que justifica l'augment del tancament de parades que han passat de 20 a 60. En la majoria el propietari s'ha jubilat, sense relleu. El mercat funciona, afirma. Entre les mancances d'aquest mercat hi ha la falta de llum natural, que calefacció, i aire condicionat. Un sistema de escombraries modern i wifi per a tothom, per a i públic, també serien interessants, segons afegeix la presidenta del mercat de Sant Andreu. La inclusió d'un supermercat a l'interior del mercat com a estratègia per atraure clients i animar les vendes divideix els botiguers. Hi ha opinions per a tots els gustos. Ens hauria de posar d'acord. Reconeix Pons, quarta generació darrere del taulell. Ja ara ens anem cap al barri de La Sagrera perquè ens arriba la informació que el poliesportiu del carrer d'Honduras no estarà fet en aquest mandat. A La Sagrera els veïns lamenten que no es faci el poliesportiu del carrer d'Honduras durant aquest mandat. Consideren que és un equipament necessari i recorden que està inclòs en el pla d'actuació del districte. La instal·lació havia de substituir la pista esportiva que existeix actualment i que gestiona... Des de 1992, l'entitat centenària Associació Esportiva Sagrarenc. El pla d'actuació del districte preveia per aquest mandat la construcció d'un polisportiu a la Sagrera. En aquest mateix espai, a les tardes, s'entrenen l'escola de futbol del Sagrerenc, els equips d'hoquei del Club Patí Independent de la Sagrera i també l'equip de futbol sala de l'escola Jesús Marià i Josep. Al matí la fan servir els alumnes de l'escola Joan Roca. De moment, aquests usuaris continuaran amb l'ús de la instal·lació perquè l'Ajuntament està tramitant la modificació del planejament de la zona. Els veïns reivindiquen que és un equipament que fa falta al barri. Aquesta és una de les dues instal·lacions esportives que hi ha a la Sagrera. Es tracta de la pista municipal de la Sagrera, situada al carrer d'Honduras i construïda al 1992. Des de llavors la gestiona l'associació esportiva Sagrerenc i hi passen cada setmana un miler d'usuaris. Ells han vist com s'instal·lava la coberta i com s'hi han fet diferents millores. Tot i això, consideren que hi ha millores pendents. De fet, segons preveu el pla d'actuació del districte, per aquest mandat s'hauria d'estar construint un pavelló polisportiu. L'Ajuntament, però, està tramitant la modificació del planejament d'aquesta zona. Els veïns demanen celeritat. A la Sagrera, els veïns lamenten que no es faci polisportiu del carrer Honduras. Durant aquest mandat. mandat, consideren que és un equipament necessari i recorden que està inclòs en el pla d'actuació del districte. La instal·lació havia de substituir la pista, la pista esportiva que existeix actualment i que gestiona des de 1992 l'entitat centenària Associació Esportiva Sagrarenc. Doncs parlem del pla d'actuació del districte que preveia per aquest mandat la construcció d'un poli esportiu. A la Sagrera, en aquest mateix espai, a les tardes s'entrenen l'escola de futbol del Sagrarenc, els equips d'hoquei okay del Club Patic Independent de la Sagrera i tal i com hem dit també l'equip de futbol sala de l'escola Jesús Maria i Josep. Aquesta és una de les dues instal·lacions esportives que hi ha a la Sagrera. Es tracta de la pista municipal de la Sagrera, que es troba al carrer d'Honduras i construïda al 1992, des de llavors la gestiona l'associació esportiva Sagrarenc i passen cada setmana un miler d'usuaris. De fet, segons el pla d'actuació del districte, per a aquest mandat s'hauria d'estar construint un pavelló polisportiu. L'equipament hauria de tenir una pista d'envol, una altra de futbol sala, pavelló, gimnàs i piscina. A més, el polisportiu estaria integrat amb la nau Ivanov per convertir-se en una zona sociocultural i esportiva. I ara parlem dels tallers de jardineria Fes de Casa Teva, Un Jardí. És una iniciativa integrada en el programa Fes de Casa Teva, Un Jardí. Es fa dins l'àmbit de la ciutat de Barcelona i les places són limitades. Aquest diumenge a les 11 i a les 12. Al parc de la Trinitat, en passeig de Santa Coloma, 91-93. El transport públic és el metro de la línia 1, Trinitat Vella. Les plantes enfiladisses fan jardins verticals, les millores espècies per a cada espai. Balcons, terrasses, espais menuts, les plantes enfiladisses permeten crear jardins verticals frondosos i, a la vegada, oferir un aixupluc per a moltes espècies de fauna auxiliar del jardiner. Doncs aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem avui i és que en coneixerem les espècies adequades a cada situació i el seu manteniment. Més coses a comentar-vos, també parlem del Centre Cultural Can Fabra, que s ofereix la Conferència Barraquisme i Lluita Veïnal. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui dimecres a les 7 de la tarda la Conferència Barraquisme i Lluita Veïnal a càrrec de Custòdia Moreno, lluitadora veïnal a la Barcelona dels anys 60, 70 i 80 del segle passat. Encara hi havia barraques a molts indrets del tramat urbà. Doncs aquesta conferència es realitzarà a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra. És organitzada per Tot Història Associació Cultural i col·labora al districte de Sant Andreu juntament amb el Centre Cultural Can Fabra. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Ningú t'estima, ningú t'estima, en aquest món, nen. Tu estàs tan sol, tu tan sol sempre, tu tan sol sempre, amb aquest cor tan petit de vidre. Ningú no et mira, ningú et parla, no et donaran més esperança. Ningú s'atura perquè segueix la vida, dones la mà. Amb un somriure, ai, ei, ei, ei, ei. el nen dels dius ulls que jo no oblidaré. Els portuts d'enclavats, clavatets amb el cor. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i la notícia que ens arriba avui, precisament, el que ens diu és que el polisportiu del carrer d'Honduras no estarà fet en aquest mandat tal i com estava previst. Doncs tornem a l'altra banda del fil telefònic al president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs era així, no? Hem de lamentar que eh, finalment en aquest, aquest mandat no es podrà fer el polisportiu del carrer d'Honduras. Sí, bueno, això també es van assabentar fa temps perquè dintre el pla d'equipaments que tenia assignat l'Associació de Benítez de la Sagrera amb el govern de la ciutat de Barcelona, mm. que és un pla de 30 equipaments que manquen perquè no hi ha res, aleshores, bueno, un d'ells d'aquest mandat precisament era el polisportiu del carrer d'Honduras. Sí. Aquest poliesportiu esportiu eh, sembla que va en desgràcia, no? perquè havia d'estar fet primer, s'havia de fer abans, se van posar els diners. Mm. després va venir el del mundial, de, mundial de Natació de la ciutat de Barcelona mm. i els diners que estaven pressuposats per fer aquest poliesportiu esportiu se van anar a finançar el, aquest evento del de, Mundial de, nat de natació. A nosaltres, al barri de la Sagrera, i a mi concretament, com president de l'associació, uh -huh. pues m'agrada molt que la ciutat meva, la ciutat de Barcelona, se projeixi al món a través d'un campionat d'aquest tipus. Però el que no pot ser és, en detriment d'un barri ja de por sí deteriorat i mancat de tot tipus d'equipament esportiu. lo uh -huh. tant, no podem estar d'acord. Però és que és més, després de que això ja havia passat, i saps, al mili milió i pic, milió 800 mil euros que s'havien posat sobre la taula per poder-ho fer han desaparegut per anar allà al mundial aquest de notació mm. però després havia de fer en el mandat aquest i també la sorpresa de que, bueno, per pressupost de l'Ajuntament de Barcelona pues no hi serà en aquest mandat el qual vol dir que ara una altra vegada unes altres eleccions, depenent qui surti si ho pren com primera necessitat o no perquè una altra cosa que no estem d'acord és que els acords que se prenen amb un govern d'una ciutat. Després, si no és el mateix govern, no se quedan com... A veure, jo crec que si, si hi ha un compromís, vingui qui vingui enrere o mani qui mani, aquest compromís s'ha de complir, no? Doncs pues, no, després comencem de nou a passar l'equipament que estava ja previst per tal data i que no s'ha pogut fer. Entenem que això no hauria de ser així, sinó que si la ciutat de Barcelona, a través del seu govern, ja dic, estigui qui estigui, eh? Eh, té un compromís amb uns de fer un equipament esportiu, doncs mm -hmm. pues primer que s'hauria de fer dintre el mandat que se va pressupostar i se va dir que es faria. Mm -hmm. Però si no ha sigut possible, seria prioritari pel següent mandat, mm -hmm. sigui que sigui. Sabem que si continuen els mateixos, doncs pues possiblement com que és un compromís que tenen, continuem per fer-ho. Mm -hmm. Però si canvia, doncs pues no ho sabem, hem de començar a fer-ho, si ho tenim, si no ho tenim, dintre de que està en un pla d'equipaments de 30 equipaments pel barri de la Sagrera, que no té cap niu un. Uh -huh. o sigui, no podem estar d'acord, ni molt menys. Ah, és que, que bueno, aquest equipament es troba dintre del pla d'actuació del districte, o sigui, no, no ens el podem saltar, no?, d'alguna manera. Però, clar, és que això és dintre del pla d'equipaments de l'Ajuntament de Barcelona amb el barri, però és del però és el que ha de fer i construir el districte de Sant Andreu? Uh -huh. que és un barri de districte. Uh -huh. A més en, en aquesta pista s'han eh, instal·lat la coberta no? en el, la pista que hi ha eh, situada al carrer s'ha mm, instal·lat la coberta, s'han fet diferents millores, però sembla ser que no, no acaba d'estar del tot. No? No, és que això és un simulacro de poder dir que tenim una pista polidesportiva, però si plou no es pot fer res, si fa molt vent tampoc. Mm, ha sigut millorar una mica les condicions, però tampoc no és el que havia de ser. Mm. I la segreta, el tema encanta de polidesportius PAC-3, que és el que té passat perquè es facin i que es trobeixin. Ah. Aquests poden haver aliviat una mica la problemàtica dels nanos que van assajar allà al futbol, Uh -huh. Però, evidentment, ni és suficient ni moment. menys. Uh -huh. D'acord. Doncs també ens agradaria parlar del tema de les obres del nou col·lector de la Sagrera perquè el Consell de Ministres ha autoritzat a dir felicitar les obres de construcció del nou col·lector que es troba a la Rambla de Prim, no? Uh -huh. I que adonir s'entendreu amb, amb la Verneda. Aquí què és el que està passant? Bueno, això ja portava molt de temps que estava previst que s'havia de fer perquè és veritat és la connexió de la part d'aquesta de la ciutat amb la part de baix de la Verneda mm. però com que no hi havia l'autorització doncs pues no es podia fer. Ara sembla que donen llum verda i esperem perquè això aliviarà molt les inundacions i el que hi ha tant aquí al barri de la Sagrera a Sant Andreu com sobretot a la Verneda la Verneda encara que com que està més al nivell del mar, doncs pues, encara patia més la manca d'un col·lector gran i potent que pugui reconduir totes les aigües aquestes uh -huh. però bueno, esperem que a l'haver-ho aprovat ara ja, el Ministeri doncs pues, que se posi en marxa el més aviat possible, uh -huh. tot sigui que no han dit que sí, que l'han aprovat però que ara no hi estava pressupostós i que no hi ha els diners, que d'aquestes ens esperem molt, eh? o sigui que... Uh -huh. però bueno, esperem que no, que sigui que realment se posen a la feina i ho fan el més aviat possible. Uh -huh. És dir, que aliviarà molt els dos barris, perquè tot el que ve del Carmel passa per aquí, per la Sagrera, i ha d'anar cap al mar. Llavors, si no té un col·lector potent que pugui tenir cabuda per tot aquest um, corrent que ve, doncs pues, ho uh -huh. eh, patim aquí a la Sagrera, però també ho pateixen més encara a la Bernera. Uh -huh. sí. D'acord. Doncs, José Barbero, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem que en els propers dies doncs, puguem continuar connectant per saber més coses del, del barri de la Sagrera. Molt bé, doncs moltes gràcies per trucar-los i anirem de del que vinguin de nou. D'acord, doncs moltes gràcies. Déu. Adéu, ah, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor José Barbero. Doncs ens parlava ara del tema del nou col·lector de la Sagrera però també hem parlat d'aquest pavelló que sembla ser que no acaba d'enfilar el que és la seva construcció definitiva Encara faltarà temps perquè es pugui acabar de gaudir d'aquest poliesportiu, d'aquest espai Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem Fins ara jo flipo amb aquell gat blau i trist i moro d'enyorança perquè no ets aquí La pluja-me Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Us informem que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix avui la conferència Barraquisme i Lluita Veïnal. Aquesta conferència anirà a càrrec de Custòdia Moreno, que és lluitadora veïnal a la ciutat de Barcelona als anys 60, 70 i 80 del segle passat, encara que hi havia barraques amb molts indrets d'aquest tramat, tramat urbà. Doncs parlem amb custodia Moreno. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues cuenta-nos, hoy, hoy será esta conferència en el Centre Cultural Can Fabra, ¿eh? Sí, sí, bueno, una conferència será pues esto explicar, explicar la historia de nuestro barrio de, de aquí, del Carmel, ¿eh? Uh -huh. Y, preferentemente, la lucha que llevamos para erradicar todo el barraquismo y tal, ¿eh? Uh -huh. Sí. Sí, porque tenemos que decir que en Santo continúa aún hay barraquismo, ¿no? En el siglo 21 pero todavía hay barracas. Bueno, lo que pasa es que las barracas, tal como se entienden, yo ya sé que ahora hay no no, no erradicamos todo el barraquismo, como digo yo, erradicamos la, la, el barraquismo más grande que hubo en esta ciudad eh, a, como consecuencia de, de, de, de, de, de todo el proceso de... de de, ...de toda la inmigración que hubo, ¿no?... Uh -huh. ...sobre todo, bueno, de todas las partes de España... ...pero preferentemente de toda la parte de Andalucía, ¿no?... ...claro... Uh -huh. ...y nos referimos a ese barraquismo... ...que nosotros tuvimos barraquismo hasta... ...tuvimos barracas hasta, hasta el año 90... Uh -huh. ...o sea, dos años antes de... ...yo sé que ahora continúa habiendo barracas... ...pero este barraquismo... ...que continúan teniendo los mismos problemas... Uh -huh. ...me imagino que tuvimos nosotros... ...pero no es el barraquismo histórico... ...del cual vamos a hablar esta noche, vaya... Uh -huh. ...porque todavía hay barracas en muchos sitios de... ...por ejemplo en el bon pastor ¿no? En... Sí, sí, sí, es lo que te digo, quedan todavía algunas... ...bueno, eh, como consecuencia de los problemas actuales, ¿no? de ...como consecuencia de, de los de los problemas estos de esta crisis tan... ...tan, tan, tan espantosa que tenemos... Uh -huh. ...y como consecuencia de esta otra inmigración que tenemos ahora, ¿no? ...de otros países que ya no es de, de España pero claro lógicamente continúan habiendo continúan habiendo barracas y sí sí uh -huh. sí porque el problema de la vivienda en este país como no se ha hecho una buena política de vivienda de protección y tal pues pues pues pues pues, pues bueno pues la consecuencia es que siguen apareciendo pequeños núcleos de barracas sí. lo que sí que tenemos que decir es que usted es luchadora vecinal de estos barrios ¿no? de la bar de barcelona bueno sobre todo del bueno nosotros estábamos a través de la capital estábamos un poco con todos conectados con todos los núcleos de barracas importantes que había en aquella época, ¿no?, sí. con, con, con Montjuic, con, con, con, con la Trinidad, con, con, con el Carmel, pero, pero bueno, sí, fundamos la sección de vecinos en el año, bueno, en el año 68 ya funcionábamos como, como, local, como local social del Carmel, porque entonces sí. las asociaciones de vecinos no estaban... No estaban legalizadas y a partir del año 72 fue cuando fundamos la asociación de vecinos del del, del carmel ya con, con autorización y tal y empezamos a, a movilizarnos para, para, para la edificación porque nosotros teníamos un núcleo, teníamos tres núcleos muy importantes de barracas aquí en el en el barrio del Carmel y cábarro sí. eh, que teníamos bueno pues más de más de 700 más de 700 barracas o sea que, que, que teníamos sí. un núcleo importante por aquí por lo tanto podemos uh, decir que esa tarde a las 7 de la tarde na que no, nadie se olvide nadie se, mm, que lo tengan presente que se hará esta conferencia de barraquismo y lucha vecinal ¿no? Sí. Sí, porque explicaremos además no solamente todo el problema del porqué del barraquismo de aquella época, uh -huh. que ya te digo, tiene similes muy muy parecidos, la, porque los problemas de la clase trabajadora y de, y siguen siendo lo, los mismos, la crisis económica y las políticas de vivienda tan tan nefastas que se llevan, ¿eh? pero uh -huh. preferentemente ya te digo, ¿eh? de qué manera nosotros conseguimos organizarnos para erradicar todas las barracas y al mismo tiempo conseguir ...pues unas viviendas eh, pues lo más lo más, eh, lo más más dignas posible... ...y bueno, uh -huh. siempre digo que la dignidad está en las personas... ...no en el sitio donde viven, ¿no?... Uh -huh. ...porque las personas eran tan dignas en la barraca... ...como después en un piso... Sí. ...pero sí que de la manera que nos organizamos... ...conseguimos incluso pues viviendas en el propio barrio... Uh -huh. ...y en unas condiciones económicas muy asequibles... ...pues para todo el, el perfil social que teníamos en aquel momento... Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo, pues eh, Custodia Moreno, luchadora vecinal, muchas gracias por acompañarnos hoy y esperemos que esta tarde sea un éxito y que el Centro Cultural Canfabra pues se llene de personas que quieran estar informadas de todo lo que usted nos pueda contar, ¿no? Pues sí, porque la historia se tiene que conocer, porque a veces pensamos que esta ciudad es fantástica y así que ha venido por generación espontánea y mm. nos olvidamos que si mm. tenemos la Barcelona que tenemos con los defectos incluso que tiene... ...es como consecuencia de la lucha de mucha gente que... ...que dedicó muchas horas de, de, de, de, de su vida... a ...a hubiera un poco más de justicia social, sí, muchas gracias. Como usted, ¿no?, también. Pues sí, hemos dedicado parte de nuestra vida a, a esta conquista, sí. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy... ...y esperemos que esa tarde sea todo un éxito. Bueno, pues esperemos como mínimo que se enteren de alguna cosa más. Sí. Muy bien, de acuerdo. <ríe> muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, que Mol bé, doncs acabem de parlar amb Custòdia Moreno, que és lluitadora veïnal a la ciutat de Barcelona, que va treballar molt als anys 60, 70 i 80 perquè aquestes barraques, algunes encara s'aguanten, doncs que s'erradiquessin i que formessin doncs, cada vegada menys el tramat urbà de, dels diferents barris i dels diferents pobles del nostre país hem de dir que aquesta conferència es realitzarà aquesta tarda a les 7 de la tarda al Centre Cultural Can Fabra i que és organitzada per tot història associació cultural ara fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació fins ara volen farcits perquè no bufem mai i un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volat i el rebella festa de boixos loquats germana pels que som d'aquí d'allà del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts per tots els que vulguin S'he tocat, se'ls presento, la república de la tramuntana. S'he tocat, s'he tocat per la república de la fumlau en canteri meu damunt Pel camí dels cavalls només corren broses del seu perfum Penseny el teu liu No m'importa si a prop Sora baixa, Volaré lacramuntana♫ eh, eh, eh. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats els presento la república de la tramuntana.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Anem ara cap a Sant Andreu i en concret al centre cívic de Sant Andreu que es troba al carrer Gran de Sant Andreu número 111 per parlar d'una exposició, la vuitena exposició, exposició del trofeig Pere Gaspar i en parlem amb un dels responsables de l'agrupació excursionista muntanya precisament que és l'entitat que prepara activitats de senderisme i que ha preparat doncs aquesta secció cotidiana de fotografia en què et poden trobar aquesta exposició doncs, Robert Fuertes, molt bon dia hola, molt bon dia doncs explica'ns, a partir de demà es posa a la base de tothom aquesta mostra de fotografies que em de dir que és la vuitena edició del concurs de trofè... fotogràfic Trofets Pere Baga Espart no? correcte, molt bé mira, eh, demà a tarda uh -huh. a les set de la tarda s'inaugura aquesta exposició i uh -huh en la qual eh, tindrem un total de 37 obres exposades mm -hmm. i és una selecció de 188 fotografies que van arribat a, a la nostra agrupació mm -hmm. i de 40 autors diferents Mola. amb la qual doncs, eh, tenim que hi ha tres categories mm -hmm. les categories són activitats de muntanya categoria lliure i categoria de natura mm -hmm. I amb això pues eh, tindrem una exposició durant des del dia 22 de gener fins al 26 de febrer uh -huh. aquesta, aquesta exposició donc ja fa uns quants anys no? que que, sí, que aquest concur aquesta, aquesta exposició va, el primer la primera que es va fer va ser el 1999. Uh -huh i a partir del 2000 si no m'equivoco, perquè jo relativament fa molt poc i estic a, a l'agrupació uh -huh. a partir del 2000 s'ha anat fent cada dos anys és una exposició un concurs que es fa cada dos anys uh -huh. i que en aquesta ocasió arriba a la seva vuitena edició és la vuitena edició d'aquesta exposició que ja et dic la veritat és que uh -huh. ens ens, ens agrada molt poder-la continuar fent uh -huh. dintre de tots els impediments que cada vegada trobes avui uh -huh. en dia. Clar. Perquè el que sí que hem de dir és que a part de les obres exposades a la sala també hi haurà un audiovisual. Hi haurà un audiovisual uh -huh. que hi haurà eh, totes les obres exposades. Mhm. Uh -huh. Eh, perquè nosaltres demanem que sempre que ens enviïn la fotografia, però que ens enviïn també a digital per poder fer l'audiovisual. El, uh -huh. Normalment, els altres anys, fèiem un audiovisual amb les activitats també que es fan a l'agrupació, muntanyisme, ciclisme, escalada... Uh -huh. Fèiem un, un, un max mixt de tot això, uh -huh. i aquest any, per la quantitat de fotografies, només hi podem posar -hi les fotografies del, del concurs. Molt bé. Per què hem de l'Agrupació Excursionista de Muntanya fa molts anys que treballa a Sant Andreu, no? Eh, mira, l'Agrupació Excursionista de Muntanya la van fundar el 1930. Uh -huh. Amb la qual, ja té sobre uns 80, 80 i pico d'anys, em sembla. 80 i I quines eh, són les activitats que realitzeu? Doncs mira, eh, es fa activitats de muntanya, es fa eh, cursos d'escalada, eh, es fan... Eh, fotografia, sortides culturals, eh, ciclisme de BTT, vull dir. Uh -huh. eh, esquí. Vull dir... Vull, deixo, segur que me'n deixo alguna, perquè... Escalada? Vull dir, sempre... Escalada, sí? Sí, sí, escalada. Es, fa, es fan en eh, cursets d'escalada. Uh -huh. I sempre hi ha algun altre doncs, que surt a fer alguna, alguna sortida d'aquestes. Uh -huh i el que és important, aquesta secció de fotografia que ofereix aquesta vuitena edició del, del concurs Pere Gaspar. Eh, perdona, pots repetir-me la pregunta? Sí, d'on va, va sorgir la idea mira, de, de fer aquest, aquest trofèix al Pere Gaspar? Eh, mira, el Pere Gaspar va ser eh, un dels nostres presidents de l'agrupació, uh -huh. eh? Eh, el 1944 va entrar dintre de l'agrupació ell i el al als anys 60 ell va ser president de l'agrupació i a partir d'allà perquè la seva gran afició era la fotografia sí. van instal·lar un laboratori en l'agrupació uh -huh. i eh, a partir d'aquells moments doncs, es van començar a fer petits corsets, petites cosetes uh -huh. i es van anar fent exposicions eh, a dintre de la mateixa agrupació i, bueno, I després eh, hi ha hagut eh, un temps cap aquí que l'agrupació pues, li ha volgut rendir homenatge en, aqu en aquesta persona mm. i s'ha fundat aquest premi que és bianual, cada dos anys. Mm. I aquella gent que sigui interessada en les diferents activitats que realitza l'agrupació excursionista a muntanya on, no us, on us podem trobar? Doncs eh, pues, mira, molt bé, al carrer Montsec aquí a Sant Andreu mm -hmm. número 9 allà ens poden trobar eh, tots els dimarts i tots els dijous mm -hmm. està obert però em sembla que, em sembla que es, algun dia més eh, hi ha la, la secretaria oberta, en el qual si per digués si la porta tancada perquè no és oficial d'obrir-la mm. segurament els podem atendre d'acord molt bé, doncs Robert, fortes i moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació. Recordem que a partir de demà doncs, el Centre Cívic Sant Andreu té les portes obertes a aquesta exposició que arriba a la seva vuitena edició, el trofèix Pere Gaspar. La tenim oberta a tothom de Sant Andreu i els que no siguin de Sant Andreu i vulguin vindre també. Molt bé, doncs, tot el districte i part de, dels altres districtes també. Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Molt bé, doncs el que parlàvem ara mateix amb Robert Fuertes Marsal, que és un dels responsables de que l'agrupació excursionista muntanya de Sant Andreu funcioni i ofereixi aquesta exposició que precisament s'inaugura demà. El trofeig Pere Gaspar. El que fem ara mateix, una pausa i tornem. per evitar el que els pense en que és quasi un acte sexual Jo crec que tenen poder cremar-se al contacte de l'altra cos o és pensant que pot ser que el com prohibit a viure si -sí sense voler Jo li toc com pit Existeix l'ocasió, et presenten algú i li fas dos patons. Resulta curiós, però et poses nerviós per això. Mai te'n recordes del nom. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món i que no, que no s'acabarà. toqueu bus si us plau, toqueu-vos que no s'acabarà el món i que no, que no s'acabarà el món. Que no fa cap mal, no us heu d'espantar si algú de vosaltres us vol a rampar. toqueu bus si us plau, toqueu-vos que no s'acabarà el món i que no, que no s'acabarà el món. Sejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden pràcticament 10 minuts per acabar el programa i el que fem ara mateix és parlar de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix un taller per a noies. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us ofereix tots els dimecres a les 6 de la tarda un taller per a noies. Doncs es tracta d'un grup de debat i de reflexió, un grup per compartir i de recolzament noies a partir de deu anys. A càrrec de la Biblioteca Trinitat Va José Barbero, el lloc serà la mateixa biblioteca i cal una inscripció prèvia. Doncs no ens movem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè precisament avui hi haurà una xerrada informativa adreçada a les entitats de la Trinitat Vella. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 7 de la tarda una xerrada informativa adreçada a les associacions i entitats de la Trinitat Vella. Necessiteu assessorament per crear una associació? Quines obligacions fiscals teniu? Voleu millorar la participació de les persones associades? Tenir eines i recursos per captar fons. Doncs aquesta és una de les preguntes i algunes de les preguntes que us respondran els de Torre Lluçana, Centre Municipal de Serveis per a les Associacions, que precisament seran aquesta tarda a la Sala d'Actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, això sí, apunteu que l'aforament és limitat, així que quan abans arribeu millor. Més coses a comentar-vos? Doncs anem i parlem d'un total de 31 punts d'interès i 4 itineraris per conèixer a fons Sant Andreu. El districte de Sant Andreu ha creat l'acció principal del pla de turisme. Es tracta del disseny d'un plànol de turisme del districte, amb 31 punts d'interès i 4 itineraris. Les rutes són sobre els comerços singulars, el nucli antic, el patrimoni industrial i arquitectònic i jardins, parcs i vies d'aigua. Doncs el regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha dit que aquests plànols són un atractiu per realçar aquests punts d'interès i tenir una atracció suficient perquè els turistes i altres veïns i veïnes de la ciutat visitin el districte. Per tant, els objectius d'aquesta iniciativa són principalment contribuir a preservar i donar a conèixer els elements patrimonials, vincular la seva existència al territori i contribuir a potenciar el comerç en el mateix territori. Doncs aquí tenim els itineraris. Les rutes proposades són quatre. L'itinerari Nucle Antic de Sant Andreu del Palomar inclou 32 punts. Els visitants poden descobrir la història del barri i recorre espais industrials com la Fabra i Coats o d'altres emblemàtics com la plaça d'Orfila o Can Guardiola. També hi ha un altre itinerari que és patrimoni industrial i arquitectònic. Aquí es reuneixen 16 punts d'interès que destaquen el passat obrer del districte les grans indústries andrauenques, les condicions de vida a l'època i les formes d'associacionisme obreres. L'itinerari Comerços Singulars agrupa 11 comerços singulars que majoritàriament són comerços centenaris, reconeguts amb el premi a la botiga centenària i d'altres que destaquen pel valor de l'edifici que els acull. Aquest itinerari serà guiat perquè els visitants puguin entrar als establiments. Un altre itinerari és jardins, parcs i vies d'aigua, format per 12 espais, en total s'han editat 5. 5.000 exemplars del plànol general i 5.000 més de cada itinerari especialitzat en català, castellà i anglès. Aquests documents es poden trobar als equipaments culturals del districte. Les oficines d'atenció al ciutadà i les oficines de turisme també es poden visitar a la versió en línia. A les properes iniciatives, el districte ja es treballa en l'elaboració d'altres rutes turístiques per ampliar els punts d'interès turístics. A més, es crearà una aplicació per a mòbil. Feu una pausa... Uh, Escoltem una mica de música i tornem Fins ara Sé més tu pots fer-me riure tant Sé que només tu em coneixes de veritat Sé que tu és capaç de compartir Les penes, la tristesa, quan no me'n puc sortir de donar tranquil·litat de sabrem escoltar quan ja ningú em fa cas tu tens la virtut de fer-me oblidar la por la foscor i em dones claretat sé que només tu em pots entendre bé i sé que només tu és la meva roba a ser amb silenci sí, sí, sense ti una paraula tan sols amb Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García. Doncs atenció perquè aquest diumenge a les 11 i a les 12 del matí, i a les dues hores, el primer a les 11 i després a les 12, es posa en marxa una iniciativa integrada en el programa Fes de Casa Teva un Jardí. Parlem precisament amb una de les responsables d'aquests tallers que es realitzaran en aquest, en aquest espai, al Parc de la Trinitat Vella. Eh, Teresa Galceran, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, què és el que teniu pensat realitzar aquest diumenge aquí al Parc de la Trinitat? Mira, aquest diumenge fem un taller a dins del uh -huh. programa, com molt has dit, de Fes de casa teva un jardí, ah, sí. que un diumenge al matí al mes, a diferents parcs i jardins de la ciutat, fem activitats de jardineria, uns tallers de jardineria bàsica, uh -huh. que després es poden fer a casa, doncs, les tècniques que s'aprenen. I aquest diumenge a la Trinitat el que farem serà les plantes enfiladisses. Uh -huh. Com cultivar-les, com les podem podar, per què podem posar plantes enfiladisses a casa, que és una manera d'enjardinar espais petits, i a més que també poden servir per eh, xupuc, refugi i aliment de tota la fauna auxiliar del jardiner. Uh -huh. I aquells veïns i veïnes que vulguin participar en aquests tallers, com, com s'ho han de fer? Doncs mira, aquest és un programa que està dins del programa del centre de formació del laberint uh -huh. i el que han de fer és adreçar-se eh, mitjançant el correu electrònic el, que es diu formació.laberint.sn.cat per uh -huh. fer una inscripció o telefònicament, el telèfon del laberint, que és el 93-256-5601, i reservar una plaça a la, a la sessió de les 11 o a la de les 12. Okay. El preu de la inscripció són dos euros i mig, excepte per uh -huh. pels menors de 14 anys i els majors de 65 anys, que és gratuït. Ah, molt. I el pagament es fa amb una transferència de la caixa, que llavors ja, ja els hi donaríem el, el número de compte, uh -huh. però realment és molt fàcil i és una manera de, de passar el diumenge al matí, doncs amb sí. família, bé, compartint el gust i l'afició per la jardineria, treballant amb plantes, que és un plaer uh -huh. poder treballar amb un element viu, i després el que has treballat doncs, tu en a casa i ho segueixes cuidant. Ah, oh, mira, no, o sigui, està bé això. Sí, tant que sí. I d'aquesta manera també guarnim els nostres balcons, patis, terrasses endum una mica d'aquesta natura cap a casa mm. i així tots plegats ajudem a que aquesta ciutat sigui molt més verda, molt més acollidora, mm. que també afavoreixi l'establiment de fauna, doncs, i molta d'ella auxiliar del jardiner, perquè de, molts dels animals, insectes o ocells, que venen a alimentar-se o a aixoplovar-se en aquestes plantes, després ens beneficien, perquè són grans devoradors de les plagues que ens poden afectar les nostres plantes. Uh -huh. Per tant, estem fent un circuit fantàstic uh -huh. de mantenir uns espais doncs, plens de vida i, a més, molt plens per uh -huh. nosaltres. D'acord. Molt bé, doncs, Teresa Galceran, moltíssimes gràcies per atendre'ns, recordar que serà aquest diumenge a les 11 i a les 12, en aquestes dues, aquestes dues hores, i també recordar que tenen un número de telèfon, que és el 9-3-256-5601, i per a aquella gent que vulgui apuntar-se, que dir di també que els, els menors de 14 anys doncs no paguen res, i els majors de 65 anys tampoc, i a l'altra gent doncs sí que hi ha un peu que és el de dos euros i mig no? Sí, sí, sí. estarem encantats de que vinguin a passar aquest matí de diumenge amb nosaltres, que segur que els hi encantarà. Doncs fem aquesta crida als veïns i veïnes de la Trinitat i també a la resta de veïns i veïnes del districte. Moltes gràcies, Teresa. Gràcies a vosaltres. Que vagin molt bé. Adéu, bon gràcies, dia. Gràcies, igualment. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden res, ens queda 30 segons dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, s'ofereix avui a les 7 de la tarda la presentació bé, presentació, això es va fer ahir encara poden gaudir aquests dies de doncs això de la, de la biblioteca de la Trinitat Vella que us ofereix un taller d'aprenentatge d'eines informàtiques Nosaltres marxem, ens retrobem demà cap una molt bona tarda, adeu-siau